Правило 8. Розумійте і контролюйте свій час, щоб здійснити зміни. Ви пишете історію свого життя. Ваші дії – це ручка. Ваш час – це папір. Те, як ви витрачаєте свій час, формує вашу історію. У вас є лише один дефіцитний ресурс. Зрештою, він вичерпається, і ви не зможете його поповнити. Хоч ким би ви були, принцом чи злидером, директором компанії чи школярем, кожної миті ви вичерпуєте один ресурс. Єдиний справді дефіцитний ресурс – це ваш час на землі. Приборкувач тигрів відкидає ідею витрачання часу. Тому що витрачений час на нас не впливає. Він зникає безслідно. Те, як ви використовуєте час, завжди приносить віддачу. Завжди має наслідки для вашої історії. Тому ви інвестуєте у своє життя, а не витрачаєте на них час. Але хто визначає ваші інвестиції? Ви чи тигр? Правило 8. Розумійте і контролюйте свій час щоб здійснити зміни. Якщо ви повернете собі контроль над своїм часом, то зможете його інвестувати в ті надзвичайні справи, які існують на планеті разом з іншими чудовими людьми. Ваша історія – це сукупність ваших інвестиційних рішень. Становище, в якому ви зараз перебуваєте, показує, як ви використовуєте свій час. Навіть діти, які у вас є або колись будуть, – це результат того, що ви вирішили інвестувати час у стосунки з певною людиною після першого побачення. Рішення, дія, результат. Правило 8 не стосується тайм-менеджменту. Воно стосується фундаментальних змін у вашому ставленні до часу і тигра який гарчатиме на вас, коли ви спробуєте контролювати свій час. Правило 8 – це дієвий інструмент змін. Це друге правило змін, і воно потрібне для того, щоб зрозуміти ваші стосунки з часом. Лише так можна домогтися сталих змін в собі. Якщо ви хочете ознайомитися з цією ідеєю докладніше, відвідайте наш сайт і перегляньте фільм гікорі дікорі Економісти використовують ідею альтернативної вартості – можливостей, які потрібно враховувати під час ухвалення інвестиційних рішень щодо обмеження ресурсів. Ваше рішення, а воно завжди ваше у світі приборкання тигрів, тут немає жертв. Відвідати беззмістовну зустріч, витративши весь день на дорогу, теж має альтернативну вартість. Вона виражається у втраченому часі, за який можна написати комерційну пропозицію, домовитися про презентацію для ради директорів, приділити увагу клієнтам, посилити свою команду тощо. У цьому розділі нам знадобиться концепція розподілу дефіцитних ресурсів та альтернативної вартості. Час і жертва Але ж ми не контролюємо свій час, схвильовано каже чоловік або жінка під час групового обговорення нашої презентації, очікуючи схвалення колег. Якби я контролював свій час, то міг би… Але я його не контролюю, тому я не можу. Промовець має власну компанію, він не розуміє нашої ситуації. І як же мене від цього пересмикує? Адже це я. Точніше, це був я, коли сидів за своїм столом у славу і спостерігав за катафалками. Я мовчки переходжу до наступного столу. Побачимо, чи зможе група виправити цю помилку без мого втручання. Це було моє улюблене виправдання для того, щоб нічого не змінювати, поки я не виявив тигра. Я був надто зайнятий для цього, і мій час точно не належав мені. Що мені залишалося робити? Я був безсилий. Система змушувала мене залишатися в такій комфортній колії. Створивши чудову ілюзію безпорадної жертви, тигр повертається у свій ліс переможцем, і все відбувається так, як раніше. Тому за столом для нарад жертва системи, яка парадоксальним чином підтримує цю систему своєю присутністю, використовує красномовство для того, щоб переконати 8-12 осіб за столом, як правило, здорових і заможних мешканців однієї з найбагатших держав у світі. Що вони – безпорадні жертви. Вони працюють в економічному середовищі, спраглому до інновацій і готовому винагороджувати наполегливість. Їх зібрала разом їхня компанія, щоби продукувати нові ідеї і шляхи розвитку. Ця компанія інвестувала половину робочого дня в приборкання тигрів, щоб продемонструвати своє прагнення рухатися вперед, передати контроль своїм працівникам, підтримати їхні енергії та запал. Але їхня інструкція продовжує переконувати їх, що їм не сила змінити своє становище. Попри всі докази протилежного, фраза «У нас немає часу, і ми ніяк не можемо це змінити» і є найпоширенішою під час корпоративних сесій приборкання тигрів. Чи то на пленарних засіданнях високого рівня, чи то у великих конференцзалах. Більшість людей відчайдушно, палко і самовіддано підтримує думку про те, що вони надто зайняті, щоб робити щось цікаве або захопливе і що час їм не належить. Але в нас із вами в рукаві є правило 6. Ми не шукаємо безпеки в натовпі. Ми знаємо, як дорого обходиться небажання застосовувати правило 2 і змінювати цю популярну мантру. Дискусія в конференц-залі на цьому не завершується. Далі події розгортаються за одним із двох сценаріїв група почне хором скаржитися на своє становище, або ж станеться злам, і хтось зауважить, що наша жертва застосовує інструкцію з правила 2. Найзахопливішим елементом сесії є незміна ставлення слухачів до часу. Це швидкоплинний момент – камінець на шляху через річку. Найзахопливішим є те, що слухачі вирішують зробити для своєї сім'ї, свого суспільства, колег і компанії. Найприємніше – це поєднання правила 8 та індивідуальної креативності, яке відбувається завдяки правилу 3 і надихає вас застосовувати правила 5, 6, 7, 9 і 10. Усвідомлення, що ви вільні, ваше справжнє «я» може вирішувати, що робити з вашим папером. Тигр і наші взаємини з часом. Як сюди втручається тигр? Щоб відповісти на це питання, повернімося до правил принциповості. Почнімо з правила 2. Інструкція – це джерело безлічі проблем і рішень. Якщо не змінювати інструкцію щогодини за допомогою самосвідомості, її переважно контролюватиме тигр. Як ви пам'ятаєте, вона оберігає нас і перекладає провину на інших. На цьому етапі нашої подорожі ви можете самі це помітити у прикладі, який я щойно навів. Якщо ви інвестуєте ваш найбільш дефіцитний ресурс на основі хибних правил, то ризикуєте отримати вкрай неприємний результат. І як змінилася б ваша інструкція щодо часу, якби ви підняли ставки, якби вам довелося знайти час на те, що ви хочете зробити інакше, вставте будь-які небажані для себе наслідки. І як це вплинуло б на ваші стосунки з часом і на ваші інвестиції в нього? Яку інструкцію ми створюємо? Ту, що дає нам змогу досягти незалежності, бути справжніми. Тобто такими, якими ми хочемо бути. Не лише заради себе, а й заради інших людей і довколишнього світу. Чи ту, яка захищає нас від страху і дискомфорту, від труднощів принциповості, від зростання і героїзму? Після зміни інструкції можна перейти до правила 3. Частиною планування є успішний пошук часу для того, щоб досягти своєї мети. Дивовижно, якими винахідливими ми стаємо в цьому питанні, коли ставимо собі мету? Але це довготермінова праця з високим ризиком. А ми живемо у світі короткотермінових завдань із низьким ризиком. Як наслідок, майже ніхто з нас не приділяє час плануванню. Невдовзі ми розглянемо ці концепції. Як ми побачили, тигр заважає більшості людей шукати свою високу мету. Тому для них не настільки важливо, як вони інвестують свій час. Вони плентаються на роботу, а потім повертаються додому, тому що їм здається, що цього від них вимагає життя. А як щодо наших вимог до життя? Застосувавши правило 3, ви можете повернутися до правила 1. Дійте рішуче сьогодні, адже час обмежений. Це правило не лише містить згадку про час, а й руйнує вашу інструкцію, правило 2, і виявляє роботу тигра. Крім того, воно повертає вам контроль над часом за допомогою рішучого кроку, який ви здійснюєте сьогодні, щоб довести собі, що змогли зробити це багато років тому і можете зробити завтра. Стратегії інвестування часу ви сприймаєте час як те, чим потрібно управляти, чи як дивовижний ресурс, який ви отримали, коли народилися на світ. Життя можна інвестувати у створення неймовірних речей. Починаючи із заряджання вашої команди і колег енергією на ентузіазмом і закінчуючи реорганізацію вашого підприємства чи галузі або вихованням дітей і підтримкою вашого партнера в його справі. А ще можна відвідувати піраміди і брати участь у благодійних марафонах. Чи сприймаєте ви час як папір, на якому ви пишете свою історію? Чи знаєте ви, скільки паперу у вас залишилося? Я теж не знаю. Цок, цок. І з цим ресурсом ми не можемо перевищити кредит, бо кредиту немає тож варто ставитися до нього уважно. Ось чотири основні способи інвестування часу. Кожен із цих чотирьох підходів приносить різний дохід. Кожна людина інвестує в кожну з цих сфер – це частина життя. Головне завдання – Вибрати і збалансувати своє інвестиційне портфоліо замість того, щоб дозволяти тигру визначати інвестиції і дохід. Дохід це якість історії, яку пишете ви замість того, щоб довіряти її тигрові. Ризик в описаних нижче видах інвестицій позначає загрози для історії, яку ви хотіли б згадувати в будинку для літніх людей. Коли йдеться про ваш найцінніший ресурс, інвестиція з високим ризиком – це та, яка принесе вам велику користь, тому ви багато втрачаєте, відмовляючись від неї. Якщо ризик інвестиції високий, ви відчуваєте тиск. Це тигер гарчить. У вашій голові звучать голоси директора і саботажника. Короткострокові інвестиційні рішення з високим ризиком. Ці короткострокові питання мають високий ризик для вас, бо вони важливі. Короткострокові рішення легко помітити завдяки тому, що в них є кінцеві терміни. Вони обмежені в часі. Вони мають високий ризик, бо в разі невдачі ви зіткнетеся з негативними наслідками, які впливатимуть на вашу історію. Варто зробити все як слід. Імовірно, вам доведеться приборкати вашого тигра, аби здійснювати правильні інвестиції в цій сфері. Наприклад, ви можете знайти додатковий час на цю справу, покращивши свою взаємодію з іншими або змінивши свій підхід до завдання. У цій сфері може виникати страх і дискомфорт. Тому багато людей намагаються ухилятися від цих можливостей або використовувати їх або як, попри те, що винагорода за хорошу роботу велика. Нарада, на якій ви хочете вдало виступити, вимагає короткострокового інвестування часу з високим ризиком. Це короткострокова інвестиція, бо вона записана у ваш щоденник і несе в собі високий ризик для вашої історії і вашої самооцінки, а також для вашої репутації. Це кар'єрна можливість. Вона важлива. Імовірно, вам доведеться жорстко визначати пріоритети і казати іншим «ні», щоб інвестувати час у підготовку до цієї наради. Це нагадує ситуацію, коли членові вашої команди потрібна підтримка перед нарадою з питань торгівлі. Ви інвестуєте час зараз або ніколи. Існує багато причин для того, щоб інвестувати в цю сферу, попри альтернативну вартість відмови від ваших планів. Як правило, ми ухвалюємо правильні короткострокові інвестиційні рішення з високим ризиком. Вони мають швидкий і відчутний вплив на вашу історію, тому їх важко ігнорувати. Крім того, в них є дедлайн, який привертає до них увагу. Короткострокові інвестиційні рішення з низьким ризиком. А ось і вона. Велика, в'язка, непримітна трясовина буденних занять яка поглинає більшість вашого найціннішого і найбільш дефіцитного ресурсу. Це короткострокові питання, бо в них є кінцевий термін, а ризик низький, бо вони не впливають на вашу історію. Вони нічого не змінюють для вашого справжнього «я». У них легко інвестувати, а інтенсивна робота над ними корисна для наших зовнішніх активів – репутації. Це ті завдання, про які ми забудемо через тиждень, не кажучи вже про старість. Вони не викликають страху чи справжнього дискомфорту. Деякі люди активно заповнюють свій щоденник такими завданнями. Це додає їм значущості та дозволяє уникати викликів і зростання. У другій частині цього розділу ми почнемо розробляти практичні стратегії контролювання часу, успішного пошуку паперу для вашої історії. Але поки що визначте для себе ці завдання. Це електронна скринька, мобільний телефон, нарада, яка не приносить жодних результатів, управління командою в ручному режимі, замість того, щоб навчити її і довіряти їй, або мужньо замінити на іншу, підготовка звіту, який ніхто не читає, Виконання роботи для вашого боса, потребу в які він не уточнив. А тепер його тигр вийшов з-під контролю, а ви долаєте наслідки. Так, я знаю, що деякі з цих завдань потрібно виконувати, але питання в тому, які саме. Що варто делегувати іншим? Чи дозволяє вам тигр дати щиру відповідь на це запитання? Або ж не дозволяє, диктуючи вам ваші рішення. Чи заважають вам тигр і відсутність мети? Правило 3 – сказати «ні». Якщо ви хочете чітко проаналізувати ваші короткострокові інвестиції з низьким ризиком, спробуйте цей прийом. Перший крок. Уявіть, що у вас немає зарплатні. Це легко зробити читачам-фрілансерам, які вже знаходяться на крок попереду. Чи бачили ви колись, як сантехнік нудьгує на тригодинній нараді, крутячи в руках мобільний телефон? Відтепер ви отримуєте гроші лише за відчутну користь для організації. Вам платять стільки, скільки коштує ваша робота. Це означає, що якщо ви збільшите кількість і якість ваших результатів, Зароблятимете набагато більше. Але якщо ви любите їздити через усю країну на зустрічі, які не приносять користі, вам буде важко прогодувати сім'ю. Я вже згадував про хорошу новину. Ви самі обираєте, куди і коли їхати, щоб досягнути результату. Частина вашого результату також залежить від результату колег тому вам все ще потрібно взаємодіяти і працювати в команді. Але тепер вам від них потрібен результат, інакше ваша сім'я залишиться голодною. Вам доведеться ухвалювати реальні рішення щодо того, в які командні активності вкладати свій час, а коли стикатися з тигром і проводити важку розмову з колегою, який тягне команду назад. Другий крок. Запишіть чорною ручкою всі ваші дії за минулий тиждень, які принесли відчутну користь вашій організації. Додайте сюди дії, які безпосередньо вплинули на результат команди. Третій крок. Запишіть червоною ручкою ваші дії за минулий тиждень, які не принесли і не наблизили відчутного результату. На цьому етапі у вас має бути повний графік роботи за минулий тиждень і з понеділка по п'ятницю. Якщо ви взагалі не можете пригадати, що робили у проміжках між записами, тут великий простір для вдосконалення. Четвертий крок. Викресліть пункти, виділені червоним, за якими ніхто не сумуватиме. Це може бути Нарада в понеділок вранці без порядку денного, щоб зробити понеділкові наради приємнішими. Торговельна нарада, на якій перелічують давні торгові можливості, щоб створити видимість прогресу. Тригодинна подорож автомобілем на зустріч, яку можна було замінити 20-хвилинною телефонною розмовою, якби ви приборкали свого тигра і запропонували старшому працівникові таку можливість. Викресліть усе це. П'ятий крок. Викресліть пункти, виділені червоним, які потрібні, але їх можна делегувати іншим. Щоб ефективніше використовувати свої таланти в цей час. Звісно, це вимагає зустрічі з тигром делегування. Або, якщо вам нікому делегувати обов'язки, з тигром найму працівників для ефективнішого використання часу. Шостий крок. Тут починається найцікавіше. Скільки часу вам потрібно, щоб зробити те, що ви зробили минулого тижня? Якщо бути чесними із собою, скільки ви заплатили б собі за конкретний результат, який ви забезпечили? Половину вашої зарплатні? Вдвічі більшу зарплатню? Якщо ви працюєте самі на себе, чи дивує вас, що вам заплатили так багато з огляду на результати, які ви забезпечили? Чи навпаки, ви хочете вище оцінити свою роботу? Або ж якось зменшити кількість неоплачуваних нарад? Таким чином ви викреслили всі короткострокові інвестиції з низьким ризиком. У вас залишилися короткострокові інвестиції з високим ризиком і місце для більш ризикованих довгострокових занять із приборкання тигра. Звісно, людині властиво виконувати багато приємних, спокійних справ, які несуть мало ризику. Чому б нам не приділити їм час на дозвіллі, щоби бути продуктивними в той період, за який нам платять? Якою є альтернативна вартість відсутності дисципліни? Які частини вашої історії залишаються ненаписаними? Ти гарчить, коли ви починаєте змінювати своє ставлення до короткострокових інвестицій цінного ресурсу з низьким ризиком. Тому що це викликатиме спротив на роботі. Але проходження повз цього тигра принесе вам велику винагороду. Більший кар'єрний успіх. Більше часу на близьких. Можливість використати вивільнений час на пошук і досягнення нових і змістовніших цілей на роботі і вдома. Довгострокові інвестиційні рішення Якщо ви не керуєтеся довгостроковою стратегією, Дуже важко зосереджуватися на короткострокових інвестиціях і ухвалювати мудрі та сміливі рішення щодо того, як ви розподілите ваш цінний дефіцитний ресурс завтра вранці. Варто приділити час та увагу цій довгостроковій стратегії в межах правила 8. Проте вона випливає з вашої роботи над правилами 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 9. Перевірте, чи погоджуєтеся ви з цим твердженням, переглянувши всі 10 правил на сторінці 22. Довгострокові інвестиційні рішення з низьким ризиком Ми визначатимемо довгострокові рішення як такі, що не мають кінцевого терміну. А низький ризик, як ви пам'ятаєте, означає, що вони мало впливають на вашу історію. Така діяльність не викликає страху або дискомфорту. Прокрастинація не становить загрози. Ці рішення стосуються часу, який ви щовечора витрачаєте на перегляд телебачення. Йдеться не про дозвілля. Воно необхідне, і зазвичай ми його погано плануємо. Ні. Це ті заняття, які ви одразу викреслили б, якби мали відчуття мети. Це той час, який ви проводите за пляшкою вина, тому що не придумали нічого кращого, а не той, який ви проводите з добрим другом за пляшкою вина. Це той час, який ви проводите біля кулера, скаржачись на керівництво, замість того, щоб обговорити вашу позицію з босом. Це той час, який ви витрачаєте на критику знаменитостей, переглядаючи глянцеві журнали, замість того, щоб аналізувати власну поведінку. Вам може здаватися, що мрії теж є довгостроковими інвестиціями з низьким ризиком? Може і так. Але польоти фантазії, які ми дозволяємо собі, чітко розуміючи, що втілимо їх у життя, якщо вони нас надихатимуть, це вже не мрії. У цьому розділі нас цікавлять мрії, які ми ніколи не реалізуємо. Мрії, які тигр тихо приспить. Але чим вони могли б стати, якби не тигр? Спробуймо дізнатись. Довгострокові інвестиційні рішення з високим ризиком. Втілення цих рішень немає кінцевого терміну. Часто ухвалення цих рішень не приносить короткострокової вигоди. Винагорода відкладена. Це рішення піклуватися про своє здоров'я, розвивати стосунки з нашими дітьми, опановувати нові важливі навички для кар'єри, налагоджувати і підтримувати взаємини та знайомства на роботі, контролювати наші фінанси. У цих питаннях немає кінцевих термінів. Проте, коли ви ухвалюєте одне із перелічених рішень і встановлюєте для себе кінцевий термін, ви берете на себе зобов'язання. З'являється ризик невдачі. У вас є бажання діяти рішуче, знаходити інструменти навколо вас, переглядати інструкцію, бажання перемагати. Тепер тигр огризатиметься і спонукатиме вас здатися або, принаймні, знизити планку. Тепер починається битва за вашу історію. Тепер ви прокидаєтесь. Невже вам не хочеться пограти на цьому полі? Для мене особисто всі великі зміни та досягнення починалися тут. У мене теж є надекучливі, неухильні дедлайни, яких потрібно дотримуватися, щоб сплачувати рахунки і вирішувати поточні справи. У мене немає кінцевого терміну для того, щоб створити власну компанію, стати жокеєм, пірнути в океан на глибину 101 метр, якщо я цей термін не встановлю. Мало хто має дедлайн для того, щоб стати лідером, розвивати бізнес. Набути нових навичок, яких йому бракує для кар'єрного зростання або покращення показників. Мало хто має дедлайн для того, щоб визначити і обдумати свої цілі. Саме тому мало хто бере на себе зобов'язання досягнути високої мети, яка надихає не зважати на гортанний рик тигра. Якщо ви не встановите кінцеві терміни – Ніщо не відбудеться без сприяння удачі. Навіть зобов'язання поїхати у відпустку, влаштувати собі довгоочікуваний відпочинок, інвестувати час у друзів і рідних несе ризики. Вам доведеться скоригувати свій графік, не маючи гадки про те, які пріоритети виникнуть у майбутньому. Крім того, вам доведеться зняти гроші з рахунку і, що найгірше, присвятити півдня пошуку інформації і замовленню квитків. Але як чудово ви інвестуєте свій час! Можливо, це буде один із тих тижнів уроці, які вам запам'ятаються надовго. Тепер ми на території приборкання тигрів. Тут вам загрожують пригоди і хвилювання. Страх і дискомфорт, ріст і розвиток. Тепер ви знаєте, що мрії можна втілювати в життя. Перш ніж дозволити тигрові загарчати і звести ваші плани до простішого, звичнішого, доступнішого рівня, продовжуйте мріяти. Час мріяти з блокнотом в руці і записувати невеликі кроки, які можуть вас привести до мети. Вже шукаєте причини, щоб цього не робити? Можливо, вам слід звернутися до правила 2 і колеса «Чому б і ні?» із правила 3. Ви починаєте вести героїчну внутрішню битву, правило 4, і шукати інструменти для приборкання тигрів навколо вас, правило 5, за допомогою довгострокових інвестицій із високим ризиком. Саме вони дають нам сили вийти з натовпу і торувати свій унікальний шлях. Правило 6. Тепер ми готові краще зрозуміти і подолати наш страх. Правило 7. Ця інвестиція заохотить нас створювати нові практики і дотримуватися їх. Правило 9. Наш задум вартий цих зусиль і ми не відступимо від нього. Правило 10. Довгострокові інвестиційні рішення з високим ризиком визначатимуть і ваші короткострокові рішення. Вони вимагатимуть від вас зіткнутися з тигром і вести незвичні розмови. Ви відчуєте страх і дискомфорт іще до того, як ослабне ейфорія від вашого важливого рішення. Але не хвилюйтеся! Є ще кілька інструментів, які допоможуть вам почати вашу нову подорож. Розгляньмо їх. Контроль над часом для здійснення змін. Правило 8 можна розділити на дві рівні частини. Перша – це ретельний аналіз ваших стосунків із часом, для того, щоб краще їх зрозуміти. Друга – це практичні рекомендації щодо того, як повернути собі контроль над часом. Обидві ці частини потрібні для здійснення змін. Як ви гадаєте, навіщо молодий жокей, який не має великих статків, але дуже хоче досягти кар'єрного успіху, наймає водія на повну ставку, зменшуючи свій дохід до мінімуму? Задля престижу? Не думаю. Жокей майстерно вміють інвестувати свій час. Я поясню, чому. Жокей починає свій день приблизно о п'ятій ранку. Він їсть мало і навіть якщо зараз середина зими, виводить неспокійних коней на вигул у дощ і туман. Відтак їде на перегони, до яких іноді потрібно добиратися 3-4 години. Дорогою він телефонує тренерам. Ніхто його не прорекламує краще, ніж він сам. І приймає дзвінки від свого агента. Він також телефонує жокеям, які їздили на тих конях, на яких він виступатиме сьогодні, щоб краще зрозуміти, як із ними працювати. Крім того, жокей може поговорити телефоном зі своїми друзями і рідними. Відтак він має змогу посидіти кілька годин у сауні, щоб зневоднити організм до потрібної маси. Після цього Жокей змагається в шести забігах поспіль, можливо, падає на швидкості в 50 км на годину з висоти в щонайменше три метри. У перервах між забігами він може перекинутися словом із власниками коней або тренерами, присутніми на іподромі, щоб підтримувати з ними хороші стосунки. Відтак він повертається додому протягом трьох-чотирьох годин, може з'ївши за цей час один банан. Після приїзду додому, можливо, потрібно спалити кілька калорій або прийняти ванну. І, звісно, провести трохи часу із сім'єю теж було б непогано. Потім почистити свої чоботи для верхової їзди на ранок і лягати спати. Наступного дня він робить те саме. І так щодня. Тепер ми починаємо розуміти – Чому цілеспрямований жокей наймає водія, щойно в нього з'являється така можливість? Він може інвестувати у свою історію лише 24 години на день і хоче написати бестселер? Йому потрібно багато переїжджати з місця на місця і кермування автомобілем єдине завдання, яке він може передоручити. Він може вести автомобіль сам, виснажуючи свій, свої фізичні та психічні сили витрачаючи час або сісти на заднє сидіння, зробити кілька дзвінків і поспати. Найм водія – це дуже сміливе рішення стосовно часу. Чи пішли б ви на це заради своєї кар'єри? Вам бракує для цього коштів? Більшість жокеїв незаможні. Цілком можливо вони заробляють менше, ніж ви. Але для декого з них це настільки важливо, що вони приборкують свого тигра та інвестують час так, як вважають за необхідне для результату. Як тигр заважає вам контролювати свій час? Як це позначається на вас, на вашій кар'єрі, вашому сімейному житті та вашій історії? Я хочу представити вам практичні способи повернення контролю над своїм часом. Інструмент перший – щоденник. Ваше теперішнє становище дорівнює суму ваших рішень на цю мить. Ваші рішення дорівнюють ваші дії або бездіяльності. Ваші дії або бездіяльність дорівнюють тому, на що ви витрачаєте або не витрачаєте час і зусилля. Те, на що ви витрачаєте або не витрачаєте час і зусилля – Дорівнює ваш щоденник. Отже, ваш щоденник сьогодні дорівнює ваше становище завтра. Прочитайте це ще раз, а потім розгорніть свій щоденник. Чи згодні ви, що зміст вашого щоденника, і що не менш важливо те, хто визначає цей зміст, це точний опис справ, на які ви витрачаєте свій час, енергію і талант. Чи погоджуєтеся ви, що ваші дії або бездіяльність привели вас до того становища, в якому ви перебуваєте? Погляньте ширше. Не обов'язково обмежуватися діловим щоденником у своїй відповіді. Якби ви записували все, чим займаєтеся поза роботою, чи побачили б ви там короткострокові і довгострокові інвестиції з високим ризиком? Відтак, запитайте себе: чи дійсно ці справи сприяють історію, яку ви хочете написати за своє життя? Чи їх уписав туди тигр? Ось як потрібно використовувати цей інструмент. Протягом двох тижнів записуйте у щоденник усе. Ретельно слідкуйте за тим, як там з'являються нові пункти. Звертайте увагу на те, чи відводите ви час на довгострокові справи з високим ризиком, які, як ми вже з'ясували, дуже важливі для вашої історії. Відтак ви можете вирішити, чи варто продовжувати цю практику, щоби привчити себе омгрутовувати рішення своєї історії, а не гарчанням тигра. Хто пише вашу історію? Ви чи тигр? Цок-цок. Інструмент другий. Навчіться казати тигрові «ні». Відмовляти буває надзвичайно важко. Особливо, коли йдеться про високопосадовців або агресивних людей на робочому місці. А переговори з рідними іноді нагадують мінне поле, на яке нам дуже не хочеться ступати. Проте відмова – це, мабуть, найважливіший тигр, якого потрібно приборкати для контролю над своїм часом. Десять правил приборкання тигрів допоможуть вам навчитися казати ні. Чому? Коли ви матимете чітке відчуття мети, яке додає вам сміливості – правило три. Коли у вас буде план, як її досягнути, і ви шукатимете інструменти для цього навколо вас – правило три і п'ять. Коли ви перепишете певні частини вашої інструкції, правило 2, і переможете директора і саботажника у внутрішній битві, правило 4. Коли ви перестанете покладатися на натовп, правило 6, вам буде легко казати ні. Правила принциповості і лідерства дадуть вам цю силу. На той час ви станете людиною, яка надихає і в якої горять очі. Ви станете силою, з якою потрібно рахуватися. Повірте мені, людям, які мають високу мету, не потрібні курси з підвищення впевненості. Крім того, що дуже важливо, ви знатимете, чому кажете «ні» і зможете це пояснити чітко і дуже вічливо своєму співрозмовнику. І якщо ваші аргументи ґрунтуються на щирому та принциповому підході і ви хоробро їх відстоюєте, ви зустрічатимете спротив тільки з поважної причини. У цьому разі, мабуть, слід зупинитися і прислухатися до заперечень. Для тих людей, які все життя чіплялися за свою нездатність казати «ні» і бажання всім догодити, я маю одну пораду. Це може звучати різко, але ви догоджаєте не іншим. Ви догоджаєте собі. До того ж ви цілком можливо потай активно гніваєтеся на них. Ви робите саме те, що вважаєте за потрібне. Вам під силу змінити цю ситуацію. Відстояти свою позицію ніколи не буде легше. Тому спробуйте сказати «ні» наступного разу, коли для цього будуть підстави? Зробіть це вічливо, з усмішкою і раціональним поясненням своєї позиції. Момент, коли ваш співрозмовник просто киває, погоджується і знаходить собі іншого помічника, надзвичайно зворушливий. Вас може дуже здивувати відповідь, яку ви отримаєте, і те, скільки часу у вас з'явиться для інвестицій. Цок-цок. Третій інструмент. Приборкайте тигра – пожирача часу. Ви знаєте, яких людей я маю на увазі? Вони не мають відчуття мети і їхня поведінка часом здається непорядною, коли вони отримують платню за відволікання інших. До речі, пожирачі часу рідко бувають фрілансерами. Якщо ви дочитали до цього місця і створюєте нове відчуття мети для себе, вам не потрібна моя допомога у приборканні цього тигра і у протистоянні пожирачеві часу. Я лише запропоную вам слова підтримки. Так, ви все робите правильно. Віддаліться від них. Уникайте їх за обідом. І якщо потрібно, перенесіть свій стіл куди завгодно, лише аби позбутися цього безмістовного шуму. Так, ми всі іноді помилково думали, що наш людський обов'язок – вислухати їх, побути неоплачуваним психотерапевтом для них. Справа в тому, що ситуація ніколи не покращується. Чим більше ви слухаєте, тим більше прогресує хвороба. Дозвольте собі позбутися їхнього втручання. Відмінно. Тепер рухайтеся далі. Цок-цок. Інструмент 4. Приборкайте тигра гаджетів. Ніщо мене так не відволікає від роботи, як тихий сигнал з електронної пошти. Чи можете ви втриматися від того, щоб прочитати листа? А потім хіба вам не хочеться відповісти? А як же ваше відчуття мети? Ваша глибока думка – короткострокові часові інвестиції з високим ризиком, які ви ретельно розподілили і записали у щоденник. Їх відсунула на задній план короткострокова справа з низьким ризиком. Вимкніть споміщ з електронної пошти. Вимкніть мобільний телефон. Покладіть смартфон у шухляду. Хіба може бути виправдання для того, щоб перевіряти електронну скриньку чи Фейсбук на зустрічі з колегами або під час вечері з друзями чи рідними? Відкладіть ваші гаджети до того часу, який ви відвели у своєму щоденнику для комунікації. Це єдиний шанс у сучасному світі рингтонів і широкосмугового інтернету задіяти свій мозок на певний час і просуватися вперед на своїх умовах. Безперечно, головним вашим досягненням на роботі є недоступність і швидкість відповіді. Вашим найбільшим досягненням є чудові результати. На роботі швидкість відповіді має значення лише як передумова для результатів. Звісно, з урахуванням правил етикету. Але правила етикету також вимагають не очікувати відповіді від людей, які зараз у відпустці з дітьми або здійснюють підготовку важливого документа, що потребує зосередженості, проєктують наступне покоління планшетів або присвячують свій цінний час вихованню молодих талантів. А якщо ви знаходитесь на нараді, на якій присутні щось пишуть у своїх ноутбуках або дивляться в телефон замість того, щоб слухати доповідача, ви марнуєте свій час та супутні ресурси. Приборкайте вашого тигра негайно. Йдіть звідти. Цок-цок. Інструмент п'ятий. Використовуйте дедлайни. Ключем до окупності короткострокових часових інвестицій є жорсткий графік. Згідно з визначенням, довгострокові інвестиції не мають кінцевого терміну, поки ви його не встановите. Ніхто не вимагає від вас планувати ваш подальший кар'єрний хід або відпустку. Поки ви не встановите кінцевий термін, він залишатиметься мрією або каракулями в нотатнику. Зробіть цей термін публічним. Розкажіть про нього вашим прихильникам а також цинічному колезі, який щодня вам глузливо про нього нагадуватиме. Поставте щось реальне на карту. Зробіть дотримання термінів обов'язковим. Найбільшою загрозою для успішного інвестування часу є другорядні справи з надокучливими графіками, які з'їдають ваш час і заважають присвятити його важливішим справам. Наприклад, почитати казки своїм дітям. Планувати розширення свого підприємства чи відділу. Ці завдання не мають публічних графіків, але з огляду на вашу історію вони мають кінцевий термін. Цок-цок. Інструмент шостий. Регулярно відводьте час на планування. Ми вже говорили про планування в контексті того, як змінити своє розуміння часу. Але важливо вказати його серед інструментів контролю над часом. Коли ви відводите у своєму щоденнику час для мрій і плануванню, якщо хочете, можете маскувати це як вигулювання собаки або прийняття ванни. А також записуєте кінцеві терміни, ви починаєте здійснювати зміни і надихатися ними. І щойно почнете діяти в цьому напрямку, для вас усе зміниться. Чи записані ваші мрії і плани на папері разом із кроками і кінцевими термінами для їх втілення? Чого ви чекаєте? Цок-цок. Інструмент сьомий. Делегуйте повноваження. Я і моя команда в Taming Tigers працюємо з директорами компаній. Переважно вони діляться своїми захопливими планами і кажуть, що в них нема на це часу. До кінця нашої співпраці вони завжди виявляють, що це твердження є проявом правила 2. Їм просто потрібно змінити свої звички. Ми ніколи не продаємо їм цю думку. Вони самі до неї доходять. Коли Рада директорів усвідомлює, що їй потрібно знайти час для, для довгострокових завдань із високим ризиком, як-от лідерство, розв'яснення стратегій, управління талантами. Інакше бути не може, якщо подумати, це і є обов'язки лідера. Вони починають шукати вільне місце у своїх щоденниках. Вільного місця немає. Натомість є безліч важливих справ. Важливих справ, яким місце в посадових інструкціях інших людей. Сподіваюся, вас це надихає. Навіть директори великих компаній часто не вміють делегувати повноваження. Причина в тому, що вони палко бажають зробити все правильно. Як і ви. Проте, коли вони приділяють час тому, щоб дослідити довгострокову альтернативну вартість для компанії у вигляді втрачених амбіцій росту, то починають ставити під сумнів короткострокові справи з високим ризиком. Від чогось потрібно відмовитись. Хіба ми не наймаємо здібних працівників, які можуть це зробити? Запитують вони. Чи не стримуєте ви їхній талант, обмежуючи їхні повноваження? Запитуємо їх у відповідь. Відкриття, які роблять директори, є масштабними і мають довгострокові наслідки. Лідери здобувають можливість вести за собою. Талант має проявлятися. Делегування повноважень супроводжується ще однією складністю – Потрібно довірити комусь вашу репутацію і, певною мірою, фінансову безпеку. Довіра – це те, що викликає в тигра сильний зубний біль. Але ви не менеджер і не лідер, якщо не можете довірити іншим виконання та управління своїми обов'язками. Ця навичка змінить ваше професійне життя убезпечить від перевантаження, дасть вам змогу стати таким лідером, яким ви хочете бути та приносити довгострокові результати для вас і ваших підлеглих. Цок-цок. Інструмент 8. Щомісячно проходьте перевірку будинком для літніх людей. На початку цієї книжки ми з'ясували, що хочемо бути щасливими в старості, коли опинимося в будинку для літніх людей. Звісно, до цього ще довго, але я припускаю, що такий варіант ліпший за всі інші. Можливо, зараз, коли ми роздумуємо над тим, як краще інвестувати час, який у нас залишився до виходу на пенсію, варто ще раз згадати про будинок для літніх людей. Відвідати цей будинок зараз. Що вам порадить чоловік або жінка, які там мешкають, змінити у своєму ставленні до часу? Що вони сприймають як нагоду, як чудову можливість, яку від вас приховує тигр? Що відповість старіша версія вас, коли ви розкажете їй про свої труднощі і поясните, чому ви не користуєтеся наявними можливостями? Чого ви чекаєте? Цок-цок у людей є лише один дефіцитний ресурс. Якщо ми не розуміємо власник взаємини з часом, але намагаємося його контролювати за допомогою перелічених інструментів, цілком, імовірно, наш новий проєкт поступиться місцем нагальнішим справам. Так і не почавшись. Саме тут часто спотикаються і непомітно зариваються в землю наші мрії, поки ми їх не відкопаємо в будинку для літніх людей. Але вибір за вами. Лише тигр заважає вам ухвалити правильне рішення. Є лише один дефіцитний ресурс. Це ваш час на землі. Ви інвестуєте його просто зараз. Переконайтеся, що ви визначаєте інвестиційну стратегію самі і що вас задовільняє її окупність. Ви вже поклали щоденник у доступному місці? Цок-цок. Аспекти правила 8, від яких тигр хоче відвернути вашу увагу. Правило 8. Розумійте і контролюйте свій час, щоб здійснювати зміни. Розуміння свого часу. Ви пишете історію свого життя. Ваші дії – це ручка. Ваш час – це папір. Те, що ви вирішуєте робити зі своїм часом, формує вашу історію. У вас є лише один справді дефіцитний ресурс – час. Тигр любить, коли ми обираємо легкий шлях. Легкий шлях – це віра в те, що інші контролюють ваш час і ви безсилі. Є люди, яким дуже подобається прикидатися жертвами в цьому сенсі. Існує чотири способи інвестування часу. Короткострокові з кінцевим терміном інвестиції з високим ризиком. Важливі для нашої історії. Короткострокові з кінцевим терміном інвестиції з низьким ризиком. Не дуже важливі для вашої історії. Довгострокові без кінцевого терміну інвестиції з низьким ризиком. Не дуже важливі для вашої історії. Довгострокові без кінцевого терміну інвестиції з високим ризиком. Важливі для вашої історії. Ми змінюємо своє життя завдяки суттєвим інвестиціям у довгострокові заняття з високим ризиком. Контролюйте свій час. Інструмент перший щоденник. Інструмент другий. навчиться казати тигрові ні. Інструмент третій. Приборкайте тигра – пожирача часу. Інструмент четвертий – приборкайте тигра гаджетів. Інструмент п'ятий – застосовуйте дедлайни. Інструмент шостий – регулярно відводьте час на планування. Інструмент сьомий – делегуйте повноваження. Інструмент восьмий – щомісячно проходьте перевірку будинком для літніх людей. Приклад восьмий – стів – холідей. Я працюю з різними книжками та моделями коучингу і лише нещодавно почув виступ Джима. Але до цього досліджував його 10 правил і деякі з них перегукуються з моїм досвідом за останні кілька років. Я працював у галузі фармацевтики та медичних виробів і покинув її майже 18 місяців тому. Приблизно три чи чотири роки тому мене обрали для проходження програми бізнес-коучингу. В результаті я вперше почав працювати у сфері кар'єрного менеджменту. Навчився мислити і поводитися так, щоб отримувати інші результати. Усвідомив, що здатний на більше, і почав управляти своєю кар'єрою. Ще важливішим було те, що я дізнався, чим відрізняються менеджмент – і лідерство. Почав читати книжки таких авторів, як Стівен Кові. А нещодавно звернувся до персонального коуча, який одночасно є психологом. Зараз я очолюю відділ охорони здоров'я і праці в підрозділі електростанції «ІОН». E Починав свою діяльність у відділі експлуатації. А 12 років тому став фахівцем з охорони здоров'я і праці. Державний сертифікат отримав лише три роки тому, але завдяки Джиму та іншим людям, із якими спілкувався останнім часом, нині вирішив повернутися у відділ експлуатації. Метод Джима є ефективним завдяки тому, що підтверджує, коли ви чітко знаєте свій напрям, він стає потужним магнітом. Тому я зараз задаю собі новий напрям. У своєму житті я мав досвід, схожий на жокейство Джима. Це сталося, коли мій давній друг захворів на рак шкіри. Він одужав, а ми з друзями вирішили віддячити лікарні, в якій він лікувався. Вирішили влаштувати благодійний триденний велопробіг через усю країну. Спочатку я шукав виправдання, щоб цього не робити. Я думав, що це неможливо, що в мене не буде часу. Крім того, я не сідав на велосипед уже багато років. Мене мотивувало те, що я тренувався з друзями, це була наша спільна справа. У перший рік ми подолали цю дистанцію за три дні, а через два роки – за два. Все зводиться до принципу Джима. Якщо ти принаймні думаєш, що хочеш це зробити, ти можеш це зробити. Але тигри швидко приходять і кажуть – у тебе не вийде. Ця ідея зачепила мене заживе, і я багато думав про неї. Вчора я спілкувався з друзями, і ми хочемо наступного року проїхати маршрутом John Oak Road – Lens End. А я не їздив на велосипеді після попереднього велопробігу. Але з огляду на те, чого ми вже досягли, це можливо. Найближчими для мене є правила 1, 3, 4, 5, 7, 8 і 10. Найважливішими із цих я вважаю правило 1, 3 і 7. Для мене «Дійте рішуче сьогодні» є нагадуванням про те, що час – один із наших найцінніших активів. Я усвідомив, що на керівній посаді неможливо робити все. Можна виконати лише невеликий обсяг важливих справ. Виконуйте три чи чотири ключові завдання, які матимуть ефект – Доміно, і тоді ви ефективніше використовуватимете свій час. Для мене викликом є баланс між роботою та особистим життям, адже я хочу бути хорошим чоловіком, батьком і другом. Джим говорить про те, що ми чуємо голоси у своїй голові. Коли ви починаєте займатися коучингом, то вчитеся розпізнавати ці голоси, які кажуть «Я не впевнений, що можу це зробити». Можливо, це занадто важко. Якщо ви не пройдете повз цього першого тигра, можливо, це чи ні. І не вийдете за межі зони комфорту, ви ніколи не дізнаєтеся відповідь. Я змінився завдяки кращому розумінню особистого розвитку. Це не завжди легко. Думаю, потрібно ставити перед собою сміливі цілі і бути готовим до викликів. Правило три – Закликає рухатися до своєї мети. Сьогодні вранці я проводив коучинг для друга, в якого виникли проблеми на роботі. Він знав, що потрібно зробити і якого результату слід досягти, але не міг сказати про це керівнику свого відділу. Я дав йому картку Джима з десятьма правилами, а також запропонував визначити три основні компанії, в яких він хоче працювати, і зв'язатися з ними. Друг подумав, що я жартую, але я сказав це серйозно. Потрібно чітко розуміти, що для вас означає успіх в житті, роботи та стосунках, і рухатися в цьому напрямі. Це схоже на жокейство Джима. Очевидно, він приборкав тигра і щодня рухався в визначеному напрямі. На мою думку, найбільший виклик для будь-якої організації – це зробити так, щоб працівники чітко знали свою мету і напрям руху. Правило 7 закликає щодня робити сміливі вчинки, але це не мусить бути щось велике. Іноді малі вчинки можуть бути сміливішими і приноситимуть поступові зміни, якщо ви рухатиметеся у правильному напрямку щодня. Правило 5 Джима. Закликає знаходити інструменти, які вам допоможуть. Для мене це коучинг. Я дізнався, що потрібно вивчати індивідуальні особливості та методи роботи з колегами. Кожна людина послуговується власними моделями взаємодії. Правило 10. Ніколи-ніколи не здавайся. Здається мені слушним, але іноді його важко дотримуватися. Дізнавшись так багато про самокоучинг, я захотів навчати інших. Коли ти проходиш через екстенсивну програму, тобі здається, що ти теж можеш добре з цим впоратися, і ти хочеш долучатися до програм коучингу і днів лідерства. Поки що я не використовував правила Джима в коучингу безпосередньо, тому що почув про них нещодавно. Але я розповів про них кільком людям. Дав їм картки і запропонував придбати книжку, коли вона вийде.